Така, третата лекция Сатана. Идеята за Сатана е много важна и за това човек трябва правилно да я разбере. За да, знае, за да знае как да се защити от Сатана. И така, да знаеш как да се защитиш от Сатана, трябва да го познаваш. Трябва да познаваш неговите техники и методи. Това не става с по-голяма хитрост от неговата, а става с мъдрост. Но най-трудното нещо е да превърнеш, казват Атлантите и Розенкройцерите, най-трудното нещо да превърнеш хитростта в мъдрост, понеже това е наследство от Лемури и Атлантида. Много силен навик. И досега сега ума продължава да хитрова, но ума си е ум, а чистия дух е друго нещо. Така. Когато познаеш Сатана, който познае Сатана, тогава разбираш, разбира се, че чрез Бога в себе си, ти така можеш да го познаеш, тогава вече Сатана няма да ти е враг. Но ако не го познаеш, той ще бъде и твой враг, и твое бреме. Да бъдеш невежа, в отношение на сатана е много вредно и опасно. Затова ви изнасям тези лекции. Да го отричаш, да не го разбираш, да не знаеш как действа, е много вредно и опасно. За да се справиш с сатана, това е умение и мъдрост. Това е умение да задвижиш Бог в себе си. Любовта в нас задвижва Бога. За Сатана е много важно човекът да има хубави постъпки и лошо мислене. Например, хубави постъпки и лошо мислене. Бог е, Бог е истината, а Сатана е само част от тази истина, част от цялото, част от истината. И понеже е само част от истината, той изглежда като лъжа. Но чрез тази лъжа Бог иска ние да познаем цялата истина. Затова има и лъжа, за да познаем след време, ако сме търсачи на Бога, цялата истина. Сатана е част от мистерията на Божията воля, защото действията на Сатана в този свят са само условни. Те са прикрити действия на Бога, чрез които действия Бог иска да ни научи да го познаваме и да го разберем в себе си. Да го познаваме и да го разберем в себе си. Сатана не е прокълнат служител, а прикрит служител. Не е прокълнат, а прикрит. Как Луцифер е станал Сатана? Чрез могъщо отнемане. Чрез могъщо Божие действие. Тоест, могъщият Бог е отнел на Луцифер Божественият му дух. Напълно отнемане. Тъй като могъществото на Бога е изключително. То не е някаква сила. То е могъщество, а във вътрешната част е всемогъщество. Той не е отнел ума, сърцето, волята и другите неща. Той е отнел духа му за своите цели. И така, от Луцифер, след отнемането на духа, той вече се превръща в сатана. И започнал да обича злото и даже то започнало да му допада няма го Божествения дух, няма е съкровенната природа. Много ясно, че ще виждаш по друг начин. Ако беше отнял това на Христос, същото ще е да се случи с Христос, но там замисъл е друг. Даже той е замисъл на бездната, но и на Бога. Така. Бог е превърнал Луцифер в Сатана, за да може човекът и човечеството да имат реално развитие. Реално развитие. А не въображаемо развитие. Чрез Сатана Бог осъществява развитието. Ето отново защо Бог е велика любов. И защо трябва да го разберем като истинска велика любов, а не просто да кажем Бог е любов. Защото Той е такъв. Значи, Бог осъществява развитието чрез Сатана, Тоест, Сатана действа в светът, а зад Него е скрит мъдрия дух на Бога, който усъвършенствува съществата. Самият Бог е направил Сатана преграда за хората, които го търсят, които търсят Бога. Защо? Защо Бог е поставил Сатана като преграда срещу хората? Защото Сатана е много ревностен, много държи на Бога. Ако Бог държи на Бога повече от Сатана, ако има по-голяма ревност, това се случва при истинската любов. Не при човешката любов, не при полудуховната любов, даже не при духовната любов. Духовната любов е четвърто измерение, съкровенната любов е пето измерение. От пето измерение нагоре към божествената любов. Това е вече истинска любов. Тогава вече преградата отпада. Сам Бог я отстранява. Това означава, че Бог е направил така, при Него да отидат само достойните и избраните, т.е. избраните са достойните същества. Казано по друг начин, само с истинска любов Можеш да преодолееш Сатана и да откриеш тайната на Бог в самият себе си. В самият себе си. Сатана можеш да го победиш само с съкровенна и божествена любов. Тоест с истинска любов. Защото тази любов е сама по себе си висша енергия на самия Бог. Тя е негова интензивност. Тя е... Какво означава интензивност? Голяма концентрация. Сгъстяване на Бога. Това е концентрация. Сгъстен дух. Това означава... Какво означава свръхконцентрация? Това вече води към искрата. Още по-дълбока степен от духа. Така. Значи, тази любов е самата висша енергия на Бога. Неговата динамика. Там преградата отпада... Сатана не може да я понесе и Бог го отстранява. В тази любов злото умира. Когато видиш Бога при истинска любов, продължителна истинска любов, Той ти дава да го видиш, да го преживееш. Когато видиш Бога чрез това преживяване, става напълно опустошение на злото. И чак тогава разбираш, че наистина Бог е любов. И това е велика любов. И да имаш истинска любов към Бога, това е, казва Валентин, други път ще говорим за Него. Живото е Евангелие. Единственото послание. Няма друго Евангелие. Истинска любов към Бога, накратко казано, това е живото Евангелие. Други път ще говорим и за Него, и част от Евангелието на истината. Гностиците са подобни на учениците на Христос, но няколко степени по-дълбоки. Други път ще разберем защо е така. И тяхната не само мъдрост и не мъдрост като с премъдро Соломонова говорим за дълбока истинска премъдрост на високо ниво, за което други път ще говорим. Значи, така, любовта е изключително съществена в живота, защото тя е качество на Бога, Качество, чрез което се завръщаме. Така, това беше за днес, следващата лекция на 4 август.